«Дониці Оксанці?» «Так, Оксанці вже вісім років». Врешті малий Юрко, справився зі своїм задумом. «Мамо, мамусю, чуєш, аго?» Оксана задумалася, а русло думок та роздумів малого вже бігли в іншому коронку. «Що, любий? Чому вона так? Ось сорока євро не мають крила, правда?» Оксана весело відповідає, «І ангели мають крила, так?» Єрко зупиняється, «Так, і ангели мають крила так Юрко зупиняється так і ангели мають крила Оксана уважно дивиться на сина, той серйозно замислився, «А люди? Чи всі люди мають крила, мамо? Він не спитав, чому люди не мають крил, він спитав, «Чи всі?» «Всі?» Певно, всі, але не всі про це пам'ятають. І враз зрозуміла, що зовсім не те говорить малій дитині. Ще не вистачає, щоб той пробував літати. Але синку любий, то зовсім інші крила. Не такі, як у птахів, і тому не смій. Мамо, я знаю, Юрко розважливо дивиться на Оксану. Мені вже шість років. Ті крило там. Він кладе руку на груди. Бо ми ж люди. Епілог. У дверях гучно повертається ключ, і вони відчиняються. До палати заходять двоє чоловіків. Один старий, сивочолий, з розкішними довгими вусами, другий молодий, жвавий, худорявий, схожий на жардину. Спиняється в центрі невеличкої кімнати. Під вікном письмовий стіл, поруч стілець. У правому кутку кімнати, як будь-де застелений брудною сірою шматою, ліжко. На ліжку сидить білявий чолов'я років сорока-сорока Сидить, мрійливо, дивлячись перед собою карим поглядом великих очей. Руки склав перед собою у вузол. Темно-синя сорочка підкреслює блідість і худобу його обличчя. Чорні парусинові штани надто широкі для його худющої фігури безпорадно звисають довгою спідницею. На босих ногах зелені капці. Хоче, серію знайомся, це той пан, що я тобі про нього оповідав, Гугнеть хриплуватий голос старого чоловіка. Звати його Олександр. У минулому досить успішний лікар-хірург. Одного зимового ранку його знайшли на горищі дев'ятиповерхівки в непритомному стані. Так, можна сказати, і не прийшов до тями. Діагноз невтішний, повна амнезія час від часу пацієнта. Спостерігається суперативний стан, тотальний і глибокий розлад свідомості. Він перебуває в стані цілковитої байдужості до оточуючого і оточуючих, повна дезорієнтація в просторі. Вже два роки він отакий, і це все наслідки пережитого стресу, та на загал дуже сумерний пацієнт. Часто посміхається навіть у сні. Чемно виконує всі приписи. У нас із ним повна гармонія, якщо можна так сказати, про взаємне лікаря та божевільного пацієнта. Андрію Костянтиновичу. А що стало причиною розвитку хвороби? Молодих зацікавлено оглядає хворого. А вже ж пан професор поганого не порадить? Схоже, для написання наукової роботи то добрий матеріал. Олександр Петрович втратив кохану жінку. Вона померла, а він захворів. Ну от я ж кажу, унікальний випадок. Історію його хвороби може взяти у мене в кабінеті на письмовому столі, саме сьогодні переглядав. Добротний матеріальчик набирається для твоєї дисертації, та й, зрештою, для моєї майбутньої книги. Та знаєш, що найжахливіше в отій всій ситуації. Так, так, і то тобі говорить старий професор, через кабінет якого пройшов не один пацієнт, і історія хвороби кожного з них, звісно, унікальна. Але ця, не приведи, Господи! аж так кохати. Сашко вкотре прокидається в липкій холодній воді, точніше навіть не прокидається, то Оксана його будить, розштовхує, бо він так голосно стогне у вісні, що навіть малий Юрко з дитячої чує ті звуки і будеться налякано. Сашуню, коханий, сонечко моє, знову той сон, а щоб йому Оксана лагідно торкається обличчя Олександра рукою, тоді нахиляється над ним і цілує, цілує, цілує. Жива, тепла, справжня, солодка, ніжна, кохана. Чоловік ніжно пригортає жінку до себе, вдихаючи запах любистку та вітру, Слухаючи, як гучно калатей озлякане скаженим сном серце, у якому він завжди пацієнт Божавільні, і в якому немає ані Оксани, ані сина Юрка, є тільки невеличка кімната, притулок для втраченого загубленого тіла, ліжко в куточку, застелене сірим смутком. Вікно поруч, що зирить, очинятиме завжди на захід, і єдина його розрада – дивитися через те вікно, як плаче.